Я звик, щоб мене забороняли, але я не звик, щоб мене ображали. Ти не звертай уваги, кажу я йому, ти працюй. Та я працюю, каже батько, але ж дивись і показав мені пригарний томик скандинавських казок. Я пам'ятаю ці казки ще з дитинства, в його перекладах, в сіреньких тодішніх виданнях. А це на карадяному папері, в супрокладинці з ілюстраціями, а хто переклав – не вказано». Наче воно само переклалося. «Певно, думають, що мене вже нема», – сумно усміхнувся батько. «І гонорар платити не треба. Тепер так. Я хотів йому порадити, щоб він подав до суду. Але ж тепер усі на всіх подають за образу честі й гідності. Судів більше, ніж честі й гідності. Він не подасть». По дорозі додому заскочив на Майдан Незалежності. Кілька наметів таки вціліло. Відкинуті на узбіч – у квашу почорнілого снігу стоять, як погаслі сопки, але стоять. Центр міста все ще святковий, з ялинкою і вогнями. Над Майданом у ритмах музики хилитаються й перетанцювують велетенські надувні клоуни. Люди під ними здаються маленькими і сірими. Народ святкує, розважається, палить бенгальські вогні, сидить під тентами, попиває венце, навертає бутерброди. А ці, як циганський табір – Сиріцька наша опозиція мерзнуть, розігрівають в алюмінієвих мазках вівсянку. Дехто навіть голодував. Проривається сніг. Може, у нас буде біле різдво. Вікна моєї квартири світяться. З надвору вони тепліші, ніж середини. Будинок багатоповерховий, облацьований керамічною плиткою. Плитка місцями поотпадала. У дворі натули на гаражі. Машини, в'їжджаючи, маневрують між сміттєвим контейнером і трансформаторною будкою. Зі сміттєвого бака встарчать ноги у подертих в зувачках. Це щось там бомж добуває на самому дні. Борька з матір'ю і охоронцем вигулюють собаку. Мати у Борьки стильна, спідничка м'єні і чорне шкіряне пальто до п'ят. Охоронець вже і мене, як сусіда, навіть вітається. У них два охоронці. Цей крутий, а той другий, що охороняє батька, взагалі термінатор. У нього дивна сатура кіборга. Коли коліна лікті згинається під прямим кутом, аномальна лінія підборіддя і надбрівних дух. Він ніколи не дивиться на людину, але коли я недавно притнувся з ним у під'їзді, то відчув, що реакція у нього блискавична, очі його як свинцеві кульки, перекотилися по обличчю і він мене бачить, навіть не повертаючи голови. Такими очима можна заряджати пістолет. Цей в пом'якшеному варіанті, але типаж той самий. Він супроводжує Борьку його стильну маму в її приватних маршрутах і вигулює з ними собаку. Я навіть не знаю, що то за пес. Величезний бійцівський ротвейдер чи що? Чорної масті з родими підпаленими. Коли я приходжу додому, мимоволі згадую новелу одного норвезького автора. Нічиї очі не чекають мене. А втім чому ж? Те, що завжди привітна, і зустріне, і розпитає, і вечерю подасть. Дружина теж вийде, але вона вже дивиться повз мене. Часто перед телевізором сиджу один. Є такий вид самотності сидіти перед телевізором, не вмикаючи світла. Втупишся в екран і сидиш. А тобі все розказують. Показують. Де газ, де сказ, де війни, де катастрофи. Часом говлю себе на думці. А на що мені вся ця інформація? У мене що три життя? Те, що діється тепер у світі, це кошмар, що приснився людству. Потім його назвуть історією і приплюснуть, до попередніх кошмарів. Чи не краще дивитися свої власні сни? Але їх у нас відібрали. Нам нав'язали антилюдську модель життя. Тут, у цій точці планети, де ніколи не було громадянського суспільства, кожен чомусь мусить бути громадянином і нагажуватися в перманентний кошмар. Чехи молодці, у них і президент достойний, і Словачину відпустили з миром. Телевізійники страйкують і досі. Припинили мовлення і переможуть. Вчора у Празі був 100-тисячний мітинг. Сьогодні уже вся Чехія вимагає відставки того нав'язаного їм гендиректора. Всього лише гендиректора, а тут йдеться про долю цілої держави. Одні мерзнуть у наметах, а іншим – по барабану. Дійсність, у якій ми живемо, патологічна. І та, в якій жили, патологічна теж. Але цікаво, що люди і до тієї, і до цієї звикли. Найгірше в нашому народі те, що він до всього звикає. Оце звик, змирився і нічого не хоче міняти». Фактично, він навіть не любить змін і ніколи до них не готовий. Та так і не так, і не буде лучше», – каже моя теща, отримав листівку від друга з Каліфорнії, вперше не електронною поштою, а написано від руки. Почерк у нього нервовий, як електрокардіограма, така чудесна різдвяна листівка зі зістуючим радість Янголом, наче з якогось іншого світу. Зате я ідіот нікуди не виїхав, я надійна одиниця електорату. Отаких, як я, ще не одна мавпа видариться на верхні гілки влади, сидять по три каденції і ще хочуть. Знову насуваються вибори. У нас вже вибори починаються задовго до виборів. Зазелегій готують електоральне поле, засівають його гречкою і обіцянками, усувають конкурентів, пяряться, від компроматів тхне, як від розлюченого тхора. Зараз обливають віце-прем'єр-міністра. Це у нас молода гарна жінка, газова принцеса. Леді Ю, щойно вона взялася за цю нежіночу справу, паливно-гартичний комплекс, зробила перші рішучі кроки, як одразу її почали викликати прокуратуру. Інкримінувати ретроспективні гріхи. То чого ж її тоді не судили? Чого з неї роблять синоньку золоту ручку вже аж тепер? Чи не тому, що вона завжди в опозиції, хоч і при владі, а все одно в опозиції і протестних акціях завжди у перших рядах? Моя дружина сказала, що буде голосувати за неї. Я утримаюсь. «Все-таки на мене діє чорний піар. Я ж не знаю, вона леді чи вона міледі. Голосуватиму за нашого нетипового прем'єра». «Чим же він нетиповий?» – каже дружина. «Цілком типовий український мужчина. Високий, вродливий, позитивно налаштований на компроміс». «Йому немає на кого спертися», – кажу я. «Така велика нація і нема на кого спертися?» – вибухає дружина. «Хай не оточує себе чорзнаким. Через це у нас теж конфлікт. Я не посилюю її переконати». Вона мене. Бог дав жінці розум, щоб було два полюси правди. Але якщо відверто, вона має рацію. У маленького кримсько-татарського народу лідери є, а у такого великого, як наш, самі лише керівники та голови фракцій. Партії тих розвелося, вискакують як прищі на незрілому обличчі демократії. Часом їхні назви складаються в непристойну абревіатуру, мало не з трьох букв, або в щось однозначно тваринне. Приміром, був слон. А тепер уже з'явився зубр. Септо за Україну, Білорусь і Росію. За їхній знову нерушимий союз. Звісили червоний прапор з балкона, махали ним під час сесії. Депутати знавісніли в дискусіях. Було велике мордолупцювання. Тягали одне одного за кроватки і били ногою взад. Але це ніякий не ексклюзив у теперішньому цивілізованому світі. Навіть у японському парламенті билися. В російській думі депутатку тягали за коси. Зі священика зірвали хрест, не кажучи вже про темпераментніші народи. У Венесаїльському парламенті депутата впоріжили палицею по голові.